apostolilor capitolul 8 și versetul 22. Pocăiește-te, dar de această răutate a ta, și roagăte Domnului să ți se ierte gândul acesta al inimi tale, dacă este cu putință. Nu este alt drum pentru a ajunge la harul lui Dumnezeu decât pocăința. Pocăința înseamnă nu numai părere de rău față de păcatele săvârșite, ci este o părăsire a stării vechi o întoarcere de la toate valorile vechi la Dumnezeu, singura valoare, așa cum citim în Cartea Sfântă. Iov 22, 24-26 Aruncă aurul tău în țărână, aruncă aurul din ofir în prundul pâraielor, și atunci cel atotputernic va fi aurul tău, argintul tău, bogăția ta, atunci cel atotputernic va fi desfătarea ta. Pocăință deci înseamnă nu numai schimbarea dispoziției, ci schimbarea poziției, nu numai peticirea hainei vechi cu ce noi, ci schimbarea hainei cu una nouă. Deci, pocăință pe lângă recunoașterea păcatelor înseamnă lepădarea de sine și întoarcerea la Dumnezeu fără să mai iei ceva din trecut. Simon a fost îndemnat de apostol să se pocăiască de credința lui falsă. El crezuse fără să se pocăiască. Mulți se pocăiesc de necredința lor, de faptele pe care le consideră rele, dar nu se pocăiesc de credința falsă pe care au avut-o. Credința care nu s-a născut în inima omului în urma auzirii cuvântului lui Dumnezeu, adică credința moștenită din părinți, este o credință falsă care nu duce la naștere din nou. Ea lasă pe om în starea lui veche și îl îndeamnă la o educație religioasă pe vechea temelie. Pocăiește-te dar de această răutate a ta. Pocăința adevărată este singura cale de scăpare din cea mai grea cădere. Dumnezeu iartă pe cel ce se pocăiește din adâncul inimii și se întoarce de la păcatul lui. Pocăința este singura cale de ridicare din adâncul oricărei stări grele și din orice păcat urâcios. Pe cel ce se pocăiește cu adevărat, Dumnezeu nu l va scoate afară. Numai pocăință și credință să avem și toate lucrurile sunt pe drumul cel bun. Există o pocăință generală, dar și o pocăință de un anumit rău care îți stăpânește inima. Pocăința specială arată că pocăința generală este adevărată. Zice un om al lui Dumnezeu, este folositor să ne îndepărtăm de pricinile păcatului. Omul care se află aproape de cauza păcatului se aseamănă cu cel ce stă pe marginea unei grope adânci, de unde vrășmașul îl poate ne arunca jos când vrea. Cel care se depărtează de pricinile păcatului se aseamănă cu cel ce se află departe de groapă. Când îl trage ca să-l arunce în adânc, el are timpul și putința să se împotrivească, să cheme pe Dumnezeu în ajutor și Dumnezeu îl va ajuta. Câteva gânduri de la câțiva scritori creștini mai vechi și de la unii mai noi ne vor ajuta să înțelegem mai bine ce înseamnă pocăința. Marcul Ascetul De va cădea cineva în vreo greșeală și nu se va întrista și pocăi pe măsura ei, atunci ușor va cădea în aceeași cursă. Sfântul Ioan Gură de Aur Dacă noi ne aducem aminte de păcatele noastre și ne vom pocăi de ele, Dumnezeu le va uita. Ioan Marini. Pocăința adevărată este o pocăință zilnică, dar nu mereu de aceleași păcate. Păcatul știut trebuie părăsit imediat. Preotul Iosif Trifa. Întoarce-te la Dumnezeu așa cum ești. Dacă vei aștepta să te faci întâi mai bun și apoi să te întorci la Dumnezeu, înseamnă a înjuga boii înapoi a carului. Cu o astfel de încercare și așteptare, carul mântuirii stă pe loc. Numai drumul pocăinței este singurul drum care te scoate din rătăcire și te duce la Dumnezeu și la adevărul Său. Fără pocăință și credință și fără credința care duce la pocăință, nu există iertare și viață veșnică. Și roagăte Domnului să ți se ierte gândul acesta al inimii tale, dacă este cu putință. De aici se desprinde învățătura limpede că singur Dumnezeu poate să ierte păcatele și că omul păcătos trebuie să se roage el singur lui Dumnezeu ca să-l ierte. Nimeni nu se poate ruga în locul lui. Sfântul Apostol Petru era lângă Simon Vrăjitorul, dar n-a mijlocit pentru el înaintea lui Dumnezeu ca să fie mântuit. Putem să ajutăm cu rugăciunile noastre pe omul păcătos care se roagă el mai întâi și se pocăiește cu adevărat. Dulce l-ai ridicat, strâmb din temelie. Cât ar fi de apărat, se va prăbuia. Ar fi și se de dat, Fără vijelie. Fără vijelie. Versetul 23 Căci văd că ești plin de fiere amară și în lanțurile fără de legii. Ca să vezi starea unui om, trebuie să ai ochii credinței deschiși și să fii în lumina lui Dumnezeu, a adevărului său, așa cum erau ochii apostolilor Petru și Ioan. Văd că ești plin de fiere. Ochii duhovnicești și curația ai credinciosului adevărat văd starea lăuntrică a păcătosului nepocăit. Ești plin de fiere amară. Este vorba aici de o metaforă a unei stări grele de păcat și de credință falsă, în care se găsea simon magul. Nimic nu-i mai amar pe pământ decât starea omului înstrăinat de Dumnezeu și de adevărul său. Cum putem cunoaște gustul amar al fierei, necredința sau credința falsă. Citim în evrei 12 cu 15. Luați seama bine ca nimeni să nu vă abată de la Harul lui Dumnezeu, pentru ca nu cumva să dea lăstar vreo rădăcină de amărăciune, să vă aducă tulburare și mulți să fie întinați de ea. Lipsa păcii din inimă este un semn al abaterii de la calea Harului și a adevărului, e un semn al falsei credințe într-o privință oarecare. Orice păcat robește și umple de fiere sufletul, dar păcatul Simoniei, adică umblarea după profit firesc din lucrarea lui Dumnezeu, și mai mult. Și în lanțurile fără de legii. Simon avea gândirea lui, vechea lui gândire, nu gândirea nouă care izvorăște din Hristos, din adevărul cuvântului său. În limba greacă pentru pocăință este cuvântul metanoia, care înseamnă minte nouă. Simon nu s-a pocăit, adică nu și-a schimbat gândirea, de aceea se află în lanțurile fără de legii, adică fără legea lui Hristos. Credința este pocăință. Credința fără pocăință este credința simonică plină de fiere amară și legată în lanțurile fără de legii. Aur de -a Zidul strâmb nu ceapar ce-apar Cât le vei zadar Prăbușirea vine răpăturile ceapar, Cât le vei cărpin zadar, Prăbușirea vine, Prăbușirea vine. Versetul 24 Simon a răspuns, rugați-vă voi, Domnului, pentru mine, ca să nu mi se întâmple nimic din cele ce ați zis. Simon vrăjitorul știa bine valoarea rugăciunii în viața omului. În privința aceasta el gândea ca un creștin, dar a gândi ca un creștin nu e tot una cu a trăi ca un creștin. Bine zicea Pindar, un poet grec din vechime, nu-ți făuri vorba ta pe Nicovala minciunii. Ce-i folosea lui Simon nepocăitul rugăciunea apostolilor? În scândura putredă, degeaba bați cuie, nu sunt de niciun folos. Simon s-a îngrozit de sentința lui Dumnezeu, dar nu s-a pocăit. El stăruia pe lângă apostoli ca să se roage pentru păcatul lui, dar de ce nu se ruga el? De păcatul pentru care nu te poți ruga tu lui Dumnezeu ca să te ierte, nu trebuie să pui pe alții să se roage. În cel mai bun caz, rugați-vă împreună și mărturiseșteți în public păcatul. Atunci Dumnezeu te va ierta. Simon cerea apostolilor să se roage pentru el ca să nu îi se întâmple nimic din ce au zis ei. El voia să scape de judecată și de pedeapsă, dar nu și de păcat. Să mai stăruim puțin asupra acestui verset. Ca răspuns la îndemnul lui Petru care zicea, «Roagă-te Domnului să-ți gândul acesta al inimii tale», Simon a zis, rugați-vă voi Domnului pentru mine ca să nu mi se întâmple nimic. Domnul primește rugăciunea sinceră a omului păcătos care se pocăiește și cere iertare pentru păcatul lui. În credința simonică însă există gândirea aceasta că trebuie altcineva să se roage. Nu, iertarea de păcate nu se dă pentru rugăciunile niciunui sfânt, nici pentru rugăciunea lui Petru și a lui Ioan. Dar nici nu s-ar rugat pentru și Ioan pentru iertarea vreunui Simon. Da, și eu și tu, dacă suntem păcătoși, trebuie să ne rugăm noi pentru a fi iertați. Gândirea credinței Simonice ocolește totdeauna cererea de iertare față de Dumnezeu. Nu vrea să se plece prin pocăință înaintea lui Dumnezeu. Mântuirea lui Dumnezeu, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, Evanghelia Harului Lui Dumnezeu sunt cu neputință la cel care nu-și poate pleca genunchii și să ceară iertare înaintea Lui Dumnezeu. Rugăciunea de mijlocire trebuie să o înțelegem în Duhul Noului Testament. Mijlocirea nu este cu putință între un om păcătos și Dumnezeu decât prin Domnul Isus Hristos. Nici Petru, nici Ioan nu se pot ruga pentru Simon. Simon personal se poate ruga, adică noi toți păcătoși dar având ca mijlocitor înaintea lui Dumnezeu pe Domnul Iisus Hristos, singurul mijlocitor între om și Dumnezeu. Dar rugăciunea fraților Rugăciunea fraților este numai pentru aceea ale căror păcate au fost iertate. Dacă nu sunt păcate iertate, nu poți să te rogi pentru cineva, chiar dacă este credincios. Pentru păcatele pe care nu și le poate recunoaște cineva, nu poți să te rogi ca să fie iertat. Nimeni nu se poate pocăi în locul altuia, cum nimeni nu poate să ia medicamente pentru cel bolnav. În felul acesta înțelegem și locul din Scriptură unde zice Dacă vede cineva pe fratele său să săvârșind un păcat care nu duce la moarte, să se roage și Dumnezeu îi va da viața pentru cei ce n-au săvârșit un păcat care duce la moarte. Este un păcat care duce la moarte, nu-i zic să se roage pentru păcatul acela. Orice nelegiuire este păcat dar este un păcat care nu duce la moarte. Simplificând lucrurile, orice păcat pe care omul nu și îl recunoaște, nu vrea să-l recunoască și nu se pocăiește de el în fața lui Dumnezeu și nu îndreaptă pagubele aduse semenilor, este un păcat care duce la moarte. Rugăciunea de mijlocire poate fi făcută numai într-un fel, ca Dumnezeu să ajute pe păcătos să-și recunoască păcatul și să se pocăiască de el. Pentru situația aceasta, da, să ne rugăm, dar să nu ne rugăm nici de cum pentru iertarea cuiva. O astfel de rugăciune ne întinează și pe noi. Repetăm, rugăciunea altora te poate ajuta, dacă unești și tu rugăciunea ta cu a lor, altfel nu. Chiar de la impodobii cu rare. Dul tot se va zdrobi, or ce ai face nu-i poți fi, trăiți spre salvare. Zidul tot se va zdrobi, or ce ai face nu-i poți fi, trăiți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 Au mărturisit despre cuvântul Domnului, adică au vorbit despre marea însemnătate a acestui cuvânt, iar apoi l-au propovăduit. L-au propovăduit. E nevoie să se vorbească despre însemnătatea Scripturii Sfinte, dar să nu fie numai atât, ci să se propovăduiască Scriptura însăși. E necesară vorbirea despre pâine, dar trebuie îndată să se dea pâinea, căci numai cu vorbe nu se satură nimeni. Cuvântul lui Dumnezeu, Scriptura, nu lingușește pe nimeni, ci arată pe om așa cum este. Prin Sfânta Scriptură putem ridica vălul care ne ascunde veșnicia. Pentru fiul credinței, Cuvântul lui Dumnezeu este adevărul absolut. El trăiește din adevăr și pentru adevăr, mărturisindu-l tot timpul. Adevărul în primul rând, în al doilea rând și în toate rândurile, până la sfârșit. Să nu trădăm adevărul ca să fim originali. În privința aceasta avea dreptate un scriitor francez, Renard, care zicea Mi-e groază de originalitate. Să fii original, fără adevăr, ce poate fi mai primejdios pentru viață? După ce au mărturisit cuvântul Domnului și după ce l-au propovăduit, Petru și Ioan s-au întors. Petru și Ioan n-au zăbovit mult cu Simon. Ei au venit în Samaria pentru cuvântul lui Dumnezeu. După ce au terminat cu Simon, ei și-au văzut mai departe de lucrarea lor de vestire a cuvântului lui Dumnezeu. Această vestire a cuvântului năștea credința adevărată, o întărea și o creștea, dar se împotrivea cu toată puterea credinței false, așa cum a fost cu Simon magul. Cum au lucrat apostolii, așa trebuie să lucreze toți slujitorii lui Dumnezeu, să înalțe credința adevărată și să doboare credința mincinoasă. Aceste două nu pot rămâne una lângă alta. Ori de mergi, ori de vii, tu ai un singur lucru de făcut. Să vestești Evanghelia dacă ești cu adevărat ucenica lui Hristos. După ce mărturisești cuvântul Domnului într-un loc, te întorci la Ierusalim, adică la pace, tot mărturisind cuvântul urmașa lui Hristos, fratele meu. Focul încălzește și luminează tot timpul, fie că într-un loc sau îl muți de acolo și dusul și venitul unui creștin adevărat fac același lucru, mărturisesc cuvântul Domnului. Sfântul Apostol Pavel, îndeamnă hotărât pe Timotei, propovăduiește cuvântul, stăruiește asupra lui la timp și ne la timp. Cuvântul Domnului Hristos trebuie să locuiască din belșug în inimile noastre, în toată înțelepciunea, după cum scrie în Colosent 3 cu 16, să fim plini de el, să ne placă, să ne găsim desfătarea în el și astfel să-l propovăduim. Aceasta e chemarea noastră pe pământ ca mădularea în trupul lui Hristos, biserica lui cea Vestind Evanghelia în multe sate ale samaritenilor Zidul de despărțire dintre iudei și samariteni se dărâmase. Evanghelia Harului a făcut acest lucru. Acolo unde pătrunde cu adevărat Evanghelia cad toate zidurile de despărțire dintre oameni. Prezența zidurilor arată că nu s-a vestit cu adevărat Evanghelia adevărată.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 rămb din temele că Crăpăturile ce-apar Cât le vei zadar Prăbușirea vine Căpăturile ce-apar Cât le vei Prăbușirea vine, prăbușirea vine, Țara de la impo dobie, upodabera. tot se va zdrobi, ce ai face nu-i poți fi, preazim spre salvare. Zidul tot se va zdrobi, ce ai face nu-i poți fi, preazim spre Salvare, riazim spre salvare. Dar cu Domnul, când zidest, zidul care îi sală drept. Sfânt și Sfânt cu stări cerești, Tu cu bine îi și cu o sănătate, Drept și Sfânt cu stări cerești, Tu cu bine îi No yeah.